Vid en högtidlig ceremoni i Tel Aviv den 14 maj proklameras den judiska staten Israel åtta timmar innan det brittiska mandatet över Palestina utlöper vid midnatt. Kemisten och sionistledaren Chaim Weizmann blir den nya statens första president och den socialistiska politikern David Ben-Gurion blir regeringschef. På centralstationen i Frankfurt möter radions utsändare Gunnar Helén hundratals judar från olika delar av Europa som är på väg till det nya hemlandet. Det var igår kväll och klockan var nästan nio. Det var ingen skönsång som ekade ut genom de glastomma ståldramarna i Frankfurts centralstation men den var stark. Sångarna hade kommit i eklövskransade och rosensmyckade vagnar en okonventionell men säkert medveten cortege föregången av en lastbil med ett musikkapell. Från den lastbilen hölls det eldande tal ute på den öppna platsen utanför Hauptbahnhof och mängder av likgiltigt skådelyssna strömmade halvt motvilligt till. Så vecklades blåvita fanor ut Fälttecknet för den nya staten Israel. Det var judiska familjer på väg till Palestina. Frivilliga soldater ifall de hinner det heliga landet medan striden varar. Frivilliga arbetare om freden är återställd när de kommer fram. Och var hinn faren till den? München, äh, Palestina. Israel. Israel. Israel. Israel. Israel. Arabförbundet som kraftigt motsatte sig att den nya staten bildades anfaller nu Israel. Kriget upphör genom ett stilleståndsavtal året därpå, 1949.